הנה אדוני יורישנה, והיכה וים חלה, והיא באש תאכל. פרא אשקלון ותירא, ועזה ותחיל מאוד, ועקרון כי הוביש מבטא, ועבד מלך מעזה, ואשקלון לא תשב. וישב ממזר באשדוד, והכרתי גאון פלשתים. והסיר אותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה, ועקרון כיבוסי. והניתי לביתי מצבא מעובר ומשב, ולא יעבור עליהם עוד נוגס, כי עתה ראיתי בעיניי. גילי מאוד, בת ציון, הרי עיבת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, עמי ורוכב על חמור ועל עייר בין אתונות. והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, ונכרתה קשת מלחמה, ודיבר שלום לגויים.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 ועוררתי בנייך ציון, על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. ואדוני עליהם יראה, ויצא חברק חפצו. ואדוני אלוהים בשופר יתקע, והלך בשערות תימן. אדוני צבאות יגן עליהם, ואכלו וכבשו אבני כלע. ושתו והמו כמו יין, ומעלאו כמזרק כזוויות מזבח. והושיעם אדוני אלוהיהם ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. כי מה טובו ומה יופיו, דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות.